Masha Allah kuhusu wale wanaibiwa alafu tunakwambia ndio kusoma al-Badiri. Hakuna kitu cha al-Badiri. Hizi ma vitu watu tu wanafanya watumiaa vitu vya uganga. Wala hakuna katika Uislamu. Al-Badiri ni majina wale masahaba walisoma walipekana wali al-Badr. Na kuna nia ya hizo majina ineza athiri no. kwa kujulikana na watu naizi Awaganga, na hizo ni shirikina. Watu wa na nini? Au waganga watumiaa mashaitani. Na mfano kitu imepotea. Utajuaje ndio imechukua? ngumu elemu la ghaibu mfano mtu ameiba kitu fulani afiseme acha tuite mahalim atasomea atashika mwizi ali, ali akamwona mashaitani mtu yote anafanya kazi ya uganga anakufuru aslan si muislam anakufuru kwa sababu majini na mashaitani zinamtumikia zina, zina anaziongelesha alafu zinamuendea kwa hiyo zituma pale na zinadanganya vitu nyingi zinadanganya lakini zinaweza fanya, fanya, fanya vitu wakona vitu za kweli lakini ndio wanazitumia. Kwa hiyo fanya fanya kitu utakuaona kweli mmoja kitu ukagurika naye ee, ukafikiria ni wa haki na nini lakini hapana ni Kwa hiyo kuendea mganga asla wala kuuliza. Yenye ushirikina asla. mtume wana arafa. arafa wale makuhani, na dai al-ghaib. Fasa'alahu. Akamuuliza. Mata siku 40 kubaliwi. Na fasa wa saddaqahu kachimuuliza na akakubali jibu yake fakafara bi maunzira na Muhammad amekufuru kwa yale ambayo mtume ameremshwa. Home muendea mgango kamuliza na ukakubali jibu yake umekufuru kwa Uislamu. Unangalia tario, umetoka kwa Uislamu. Sababu ni kitu ushirikile unafanya. Kwa hiyo Muislamu atakani kuendea watu. Aslan, usiwaoulize hata wanabandika kwa barabara wanajita dokta. Wanabandika ma stickers hizi. Wanatipo si mwizi ki, uh, ki, kitu kipotea nguvu ya kiume sijui promotion kwa kazi kukinga boma. bomba malisti ya vitu hawa ni waganga wote nchi ya Kislamu haifai kuwa watu kama hao na ndikana atakajikamushitamba utazungumuze hata, hata zitolewe aslamu atumie chief MCA sema hiki tu sio uislamu eh hey, hata usiku wa uislamu akiona hizo anafikiria ni kwa sababu mtumie za Kislamu wengine wanadhania uislamu vibaya unasema angalia uislamu ni mashetani ni ajini kwa vitu kama hizo kwa ni jina sana kwa vitu kama hizo asla ndo kitu ya kwanza kuanza katika tauhid lakini katika wa Kiislamu zimejaa hata mbelezo mosque zimebandikwa wa zungumzi wa zungumzi na kubwa kwa atari, ni atari. kwa hiyo hata kuendea tu kusema yote hakuna katika kitu nini hizo ni vitu za uchawi tu na hiyo